3w www.radioslibres.info La web común de las Radios Libres del Estado Todos los directos Todos los postcards no A un clic En una sola web Noticias Contra información Chivo histórico Contra cultura Radios Libres 100% sin aditivos Horizontales Autogestionadas Sin, sin subvenciones 3w www.radioslibres.info Apoya las Radios Libres Gastu sozialaren, osasunaren eta eskuntxaren diru partidak murristen dituzten bitartean, Estatu Espainarrean gazto militarra pertsona bakoitzeko urtean zazkuren euro baino gehiago da. Gaur egun munduan, berrogei pertsonako soldadu bat dago eta mediku bakar bat mila hogeita mar pertsonako. Gerrateak deso bedutu nahi badutuzu eta zure zergak non erabili erabaki, ken mokek lagundu zaitxake. ERA GOSPEN Eragozpen Fiskal bulegoa martxan jarri dugu. Hemen errenta aitorpen erlie profesional batek egingo dizu inolako kostubarik. Informazio gehiago eragozpenfiskala.rg webgunean edo 639 469 599 zenbakian. Kenmok Bilboko talde antimilitarista.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 PONER ESA MUSIKA EN FIN, SIKIARE IALTA Martxan da, Irola Irratiaren albisteia, Garrasika Astero asteleen azteazken eta oztioletan iguntzeko bederatzitatik amar terdietara Gurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzin lau, lau ogeita bat iruro ogeita amar, iruro telefonora edo bidali e-mail bat garrasika.info gmail.comera Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! GABON GUZTIOI ASTELENA DA APIRILAK AMALAU ETA EMENTXASTEEN DA GARRASIKA daki zuene sobera da hau da irole erratiko albistegia eta azte asteazken azte azken eta ostiralero iuntzeko bederatxetatik amartirriak bitartean, Suekin izaten gara asteko albisteak elkarrezketa interesgarriaren bat eta agendapuntoak birpasatzen fmko honda saspi.gostean entzun dezakezue irola irrati librea eta baita irubebikoitz.sindominio.net barra irola web non ez bakarrik zuzenean entzun baizik eta podcastak deskargatu eta irratxa jo guztiek ba, informazioa hau ki zuen. Irola irratia, irrati librea duzue, eta horrelako proiektua guztion artean eraikibar ditugu. Beraz, badakizue irratiarekin harremanetan jartzeko, ba baizu zenean, bederatzi lau, lau hogeita bat, iruro geita marri, iruro geita dituz, edo bestela e-mail bidez, e, bildua sindominio.netera, eta garrasika irratzaionekin, ba, elbisteak, pasatzeko, zuen eragile sozialaren lanak, e, komentatzeko, eta baita ere, bueno, elkaresketa interesgarriren bat, En el gusto de Ushuaidachi, garrasica.info, basika irratsaioen erpikapenak, ba irratsaioaren urrengo egunetan esaten dira goizeetan, hauda astearte ostegun eta larunbatetan goizeko 10etatik 11 eterdiak bitartean. Eta gaurko garrasikan, ba hasiko gara. Eta ba, bloke ezberdinean eta manatu ditugu, selan ez, ba, reprezioa, e, abortatxeko eskuidearen aldeko mobilizazioak, nahiz eta bukere reprezioaren barruan sarditzak egun, gaztetxen eta gaztea zanblada ezberdinen inguruko albisteak, ikasle mugimenduak eman dizkigun azken mobilizazioak ere, eta ba, bueno, gero ja beste popurri txikitxo bat izango dugu albisteekin. Gero elkarrezkretatxo bat izango dugu gaur bederatzi terriak aldera gutxu grabera lakelo gaztetxeko kide batekin. Ba, saspigarren urte hurrena ospatze mait dute. Eta azken erako, ba, agenda puntutxo batzuk izango dugu dituzue. eta gaurkoan zuekin, garrasik ansear, eskerraldeko aldeko de hiedra taldea. Solo entre la ruina Eta bederatziak eta bederatzi minutu jada, eta albistekin hasiko gara esan besala. Kasuan eta angaste bat atxilotu baitzuten larumatean bergaran, epaitegiko bandera espainarra akentzea leporatuta. Eta ba, bergarako gaztetxean sartu, barroan zeuden herritar guztia kanporatu, eta aietako bat eraman zuen atxilo ertzaintzak. Eta bergaran ba egun guztiko festeaguna izaneik, jende ugari horkitzen zen momentuan gaztetxean parrandan. Lekuko ektopaturi, topatu.info, e... E, komunikabide alternatibaria dira zizieten, ba, bertan zeuden askoria, adgazkiak eta erazizkietela, orman batean aurrean jarrita. Gainera, tentsiuneak ere izan ziren, eta poliziak borrekin holdartu ziren, egoeraren aurka protesta egin zutenen kontra. Eta, hainbat, gazte zaurituak izan ziren. Leikukoek jakinara zuten ertsainek, alde egiten zeudenean, esan zutela atxiloraman zuten gaztea, ez zela izan banderak enduzuena, Eta, itortu zuten, gazte hori antzeman zutela segurtasun kameretan bandera kentzen agertzen ziren iruka putxadunetatik batek fizikoki bere itzura zuelako. Hal ere, antzeman egin zuten, eta bueno, polizia etxera eraman eta denbora gutxira aski utzi zuten bandera kentzera leporatuta. Oartaraz izuten baita, kaldez gantzitako polizia kalean jendea geratzen aritu zirela, baita gazte barruan ere. Eta egande arratsaldean barretaran danak agerraldiagin zuen erasoa salatu eta gastetzea defendatzeko eta asanbradako kideek jakinaren hasi zuten, ba ezutela horrelako erasorik onartzen eta egune egun, gune aske bat eraikitzen jarraituko dutela. Eh segituan prentza horreko horretan esan ziren, ba hitz batzuk entzunaldi izango dituzue. Nenei kitaren eskarrak ematea gertuatu saeten guztioi. Prentzorreko hau, atzo bergarako gaztetxean gertatutako erasoaren berrieman eta artzaintzaren jarrera salatzeko deitu dugu. Atzo, iruntzeko solzitzardiak inguruan, artzaintzak gaztetxea hartu zuen oso jarrera aldakorrean. Inango zalpen digabe, zirko hasi zen. Gaztetxea goitibera miatu, bertan zeudenak identifikatu, batzuk kolpatuz. Denokan atera eta banan-banan, epaitegiko segurtasun kameraen aurretik pasa egintuzten eta lehen planoko argazkia atera zizkibuten. Oen ondoren asanblago kide bat taleti banatu eta galdeketagin ondoren atxilouta eraman zuten. Ordu batzuk beranduago azke utziiz. Bitarte honetan tentsuneak sortu ziren eta porrazoak egon ziren. Guzti hau oinarriri gabeko eraso bat izan dela argideukago. Horren arirazle da bandera aurketu ez izana. Eta oin zer, Sekula baino indar eta ilusino gehizeukin jarraituko egula kartzel azarra askatasungune bilakatzen. Gorroto asormenera bideratu eta herritar guztia gonbideatzen ditugu gauza kantolatu eta parte hartzera. Maiatzean, eguako itza kartzelan eta ekanian, amalagorren urte beraz, aberaz, animau. Kartzel azarra askatasungune bilakatzen. <tusurren> Bueno, eta hori bergarako gaztetxeren inguruen, eta, ba, bueno, represioarekin jarraituz, eta represioaren ondorioekin jarraituz, kasuan eta, nini gokabakaze, entzat, justizia galdegin dute atretik zalek, gaur bertan, bueno, ja, gauko bederatxitan, azten zen, mobilizazioan, eta partidua dagoen ez gauko amarretan, ba, atretik zalek kale jira antolatu dute, ertzaintzak jaur ditako pilotakada e, horrek, ba, Inego kabakaz hil e, zuen ba, gaztearen txat justizia eskatzeko. Eta bi urte bete berri direnez, inego Maria Diaz de Aroko kalean ere elzutenetik, ba, gaur horia, de atletiken partidoren aurretik, ba, e, talde zuri gorriaren salek, kale jirabat antolatu dute, zorriko ba, gazte gaztearen txat justizia exigitzeko, eta martxagaueko bederatzi etatik, abiatu ba, da, ba, kirruli plazatik, ba, zehatmehatze e ingo zauritu eta gerora hil zuten tokitik. Eta baggoa abortatzeko eskuen leko, Mobilizazioak eman dizkiguten albistekin kasu honetan, ba, orgasmoen auz santu gorenaren prozesioak belttseezganttztako ehunka pertsona batu zituen Bilboko kaletan zehar joan den nostial iuntzean, eta Elisa eta PP alderdia gogor kritikatu zituzten martxan zehar. Eta ohiko prozesioen itxura izan zuen Bizkaiko abortatzeko eskubideren aldeko plataformak deitutako prozesioak, kandelak, belttzeez ganttztako jarraitzaileak tanborrotak, saeta kantuak, Baina eduki aldeti, ba, kristau prosesioetatik kurruti zebilen, ama birgin edo eta Jesusen irudiaren ordez, orgasmoen alusantu gorena pasiatu zuten neunkapertsonek, geienak emakumeak bilboko aldezarreko kaleetatik. Taza eta eta bestelako kantuen hitzetan aborto eskubideren aldeko aldarria eta eliza eta peperen aurkako kritikak izan ziren nagusi, besteak beste nire erabakia delako abortatuko dut, edo abortatu nahi dugu eta ez digute uzten. Abortua delitua bada gora delinkuentzia, Atxilo gaitzatela, abortistak gara, non daude ez ditugu ikusten pepeko abortistak, eta apespiku batxarrari zu emango diogun matxista eta patriarkala izateagaitik bezalako esaldiak entzun ziren. Eta prosesioa Santiago katedraleko plazan bukatu zen zutik emakumeak, hau txizurekateak abestiarekin. Eta, bueno, ba, e, katedrala, Santiago katedrala itxita agertu zen abortu legearen erreformaren aurkako ekintza baten ondorioz. Bilboko emakume talde batek abortu legearen aurkako protesta burutu baitzuen bertan, eta plastikozko zinta eta kartelekin zuen ataria, elizak sistema politikoan duen eragina salatu nahi izan zutelarik. Moral kristauak bere familiaren kontzeptuaren bidez batzuk inkubadora bihurtu nahi gaitu, eta beste batzu hori berriz amatasuna galarazten digu. Elizak emakumeari aitortzen dion rola eta emakumeak tratatzeko modua ere salatu nahi izan zituzten, ekintza horren bidez. Zer behar dugun eta zer nahi dugun, guk geuk baino beto eidaki. Hori dela eta, umetxat hartzen gaituzten paternalismo kondesendiente eta, kondesendienteaz tratatzen gaitu. Posizioz umiz horretara oitzen ez garenak, zorotzat eta zorgin txat gaitu. Eta inkizizioaren txakurrak gainera botatzen dizkigute. Hora kriminalizazio penalaren formapean. Ba Uztiau Bilbon gertatu zen, eta aldez ba... Barakaldon, margo gorria jaurti zuten San Jose Elizaren kontra, abortu eskubidea aldarrikatuz. Eta hori, ba, ezkerraldeko ernaik San Jose Elizaren kontra burutu zuen ekintza horren bidez, alu buru jabeok patriarkatua zuntzitzen leloa zuen pankarta jarri zuten bait ere. Eta ekimen honen bidez abortuaren orkako legea zalatu eta abortua libre eta legala izan behar dela aldarrik zuten. Bestetik, ekimena aprobetsatu zuten baita ere maiatzaren iruan biluen izango den manifestazioara joateko, deia lusatzeko. Eta segituan irakurriko dizuegu, ba, barakaldoko, bon, eskerraldeko ernairen oarra. Burugabe, ala buru jabe. egoera batean murgilduta, gazteok badugu zerrezan eta erabaki. Gure gain gaindatozen erabakiak kartzen dituzten nahi, Gure gorputzen, lan lanbandiltzen, edota ikasketen inguruan besteak beste. Baina gazteok gure erabakian jabe izateko autua egin dugu. Galdera beraz zuzena da. Zer izan nahi dugu burujabe, ala burugabe? Gasteok burujabe. Honelako ekimenen bitartez gure burujabetzaukatu eta bizitza prekario batera kondenatzen gaituzten horiei gure posizioa argi adierazi nahi diegu. Ezgarak ikilduko gasteok burujabe gara. Abortoa emakumeen eskubide ukalezina da, Inork ez esan gure gorputzarekin zer egin eta zerrez, Are gutxiago Elizak. Ez gara okela fabrikak, gure gorputzen jabe gara, abortoa libre eta doako izatea exigitzen dugu. Deialdia lusatzen dugu, ernai kantolatutako maiatxaren iruan bilbon egingo den manifestazio Nazionalean parte hartzeko. Bizitza prekarioaren kontra, gasteon buru jabetasuna aldarrikatzeko. Como quieras que te hagan canto de amor? Cuando el por fin encontré, Albert Lovaz. Como hierazkete hagan kanto de amor, albordatela abismo. Notza son bela mezklandola fruta broida. Bueno, eta gazteizko ernaik ere ba, bi ekintza antolatu ditu, azken egunetan abortatzeko eskubidea aldarrikatzeko. Bata ba, itzaldi bat izan zen, ostiralean, e, arratxaldeko zeietan garrasi tabernan, abortatzeko eskubidea izpide izan zuten, eta bigarren, bigarren e, kimen hori ba, argazki irakuzketa da, taberna berdinan, garrasi tabernan, eta ba, pasadan astean hasi zen eta piliaren hogeita zaspirarte, bertan mugimendu feminista abortatzeko eskubiaren aldeko eramandako borrokaren enbat une, argazki eta testuz gozita ikusial izango dituz, dituzu, eh? Eta, bueno, ba, abortua eskubide baten aldeko borroka, mugimendu feministaren borroka abortatzeko eskubidearen alde, mila bedara txirundari ulogeita masei, bitperkatu bi mila lelopean. Eta, azkenik, eta, bueno, ba, abortatzeko eskubidearen gaiarekin bukatzeko, ba, esan behar dizugu, gaztaizko kampusean itxialdi feministan, fem, feminista e, burutu zela, eta bertan eman ziren, egun horietan eman ziren, ba, Ba, asanblada, taier, eta, eta ekintza ezberdinak bideo batzuetan bildu dituzte gazteizko unibertsitateko emakume taldeak eta ba, emakumeek aien gorputzaren gainean erabakitzeko eskubideren aldeko ba, ekintza ezberdinak ba, itxialdi horretan eta bideoak ikusteko aukera daukasue topatu.info atarian eta bueno, ba, interesgarriak eta... Et bueno, va baita ere ideiak emateko oso aliogarriak. Si tú sabes lo que vales, y consigue lo que mereces, pero te crasques a los golpes y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de, él, de ella ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Siento un vacío como en las noches dentro de un bosque, resuena un brío al caer rocío. Por las frias comcuci y escorta mis manos a la lumbre de una hoguera la crima esta sangre seca ecos del pasado eko gau, gau, gau, elkarrisketa gaugord parkatu argado ko elkarrisketarekin Juan Auréti ba, bloke batera eske Anikodi Suegu kasu honetan, Gaztetxe eta Gaztea asambleaekin serikusia eta kasu honetan basabalganako aurkezpena izan dugu eta duela ia 2 bilabete Gaztea osabalgana usarengasteka asamblada orokorbaterako deia aldia luzatu zuten izan ere ordusgerostiak ausuko Gaztea asamblearen proiektu a martxan jartzen jartzen izan dira eta Arun batean, aprila kamabian, orkuespen ofiziala antolatu zuten. Bide batez, abalganako gazta esanbladako kideek, ogorara zi nahi zan dute, ba, gazta esanblada usoko edo zein irekita dagoela, eta ideia eta proiektuan hitzei bizitza eman alizateko. Eta, bueno, ba, oar bat e, bidari digute, eta hori ze irakurreko dizuegu. Iabi hilabete pasadira zabalgana eta inguruetako gazteok lehen asanblada horokorrerako deialdi egin genuenetik, eta ikusi dugu badela garaia gainontzeko hausokide eta gazteizta rehi ure proiektuaren berri emateko. Hori dela eta larun bat honetarako apirillaren amabirako orkespentso bat antolatu dugu, non hainbat sorpresa orkituko dituen bertara horbiltzen den orok arratsaldean segetatik hasita instrumentu akusteko ekin girotutako poteo bat burutuko dugu ausotik zehar, askenik ekitaldisume batekin amaiera mango dioguna. Bestalde, hausokide gazte horok, asanbladako atea irekita daukala gora nahiko genuke baita kintzetan parte hartu eta disfrutatzeko gonbidapena ere. Bueno, urkespen hau esan bezala, bala, larun batean izan zen, eta bueno, urkespen gozoa beste gazte asanblada batentzako, ongi etorriak eta zorionak zabalganako gazte asanbladako kidei. Eta horrela jarraitzen dugu, kasuanetan Ibarrako gazte asanbladak piparmin dokumental laburra egin baitu, Eta, boni, Ibarrako gaztetxearen bilakaera biltzen du dokumental honek eta sarean ikus gai dago. Ba, bai, topatu.inforen eh, Atarian bertan edo bestela ba YouTubeen eta siurrenik beste e, okupazioarekin e, eta autogestioarekin lotutako webgunetan. Eta dokumental hau hiru ibetelakolan arene maitza da eta hiru gazte gogotsu eta ilusioz eginduten lana eta orain Euskal Herri osoan zabaltzen nahi idutena. Argibait dute, gaztetxe eta gazte asamladen mugimenduarentzat eta oroa Euskal jendartearen tzat, ere baleagarria izango dela. Eta irakurriko dizuegu gazte, Ibarrako gaztetxearen oarra, zera esaten duena. Ibarrako, Ibarrako gaztetxearen bilakaera, kideen bizipenetatik dokumental laburra orkestu du joan den larun batean piparmin egunaren karietara. Bertan, Ibarrako gaztetxetik igarotako belaunaldies berdinetako kiden bizipenak bildu dira. Dokumental laburra hogeita bi minutu ingurukoa da eta ikuspegi antropologikoa jasotzen du gastetcheko kide izateak zer suposatu dien kertaera garrantzitsuak eta bilakara biltzen ditu besteen artean. Dokumental laburra sarean dago eskuragarri, nahi duen orok ikus desan eta komunikabideei deiberezia egiten dizuegu honen zabalpena egin desazuen. YouTube kanalean dago eskuragarri, Creative Commons lizentziapean. Dokumental laburra egiteko ideia, piparmin eguna gaztetxetik igarotako kideen jaia, antolatzeko asanbladan proposatu zen. Bikidek iruia bete inguru igarro dituzte dokumental laburra egiten, eta aurretik ez zuten inolako esperientziarik bideo gintzan. Do it yourself, egin ezazu, zeuk. Filosofia baliatu dute egile korretarako, eta horixe aspimarratu dute. Ideia bat baduzu, burutzea ilusio kontua da. Dokumental laburrao egiteko ez dugu dirurik behar izan eta berao egiten ikasi dugu. Azken batean gaztetxearen bilakaeraren gordailu gisa baliatzeko sortu nahi izan dugu eta belaunaldi berrii beren bidea egin desaten ilusio pist pistatailile gisa. Orain bideoahalik eta gehien zabaltzea dasmoa izan ere gaztetxe eta gaztaanbladen mugimenduarentzat eta orogar euskal jendartearentzat ere baliagarri izango dela uste dugu. Beraz, baddakizue piarmin idaztema duzue YouTuben ba, bertan aurkituko duzue dokumental hau, Eta azkenik, eta gaztetxe eta gaztea zanbladen albiztekin bukatzeko, ba, donibaneko gazte zanbladako ogei garren urte urrena, ospatuko du apirilaren hogeita zeia. Eta hogei urte hau zoa astintzele mapean, ba, era guztietako ekimenak egingo dira datozen asteetan. Eta ba, iruñako donibaneko auzoan sortu zen, orain dela hogei urte esan dugun bezala, doga ga donibaneko gazte zanblada hauso astindu eta bizitza emateko nahian sortu zuten, problematika ezberdinak landuz eta huei alternativa emanez. Urteetan zehar, ekimen edo borroka ezberdinak eraman dira aurrera, alanola, intxumizoekin elkartasuna, euskal jai gaztetxearen erresistentzia, kontxumizmuaren kontrako eta gaztetxearen aldeko kanpainak, hausoko ekimen kulturalean parte hartzea, talde kultural ezberdinen sorrera, matukada, antzerkitaldea, adibidez, gei urte hauetan auzoko gaztei zuzendutako jaialdi edo ekimen esangguratzu ez bedin antolatu ditua zanbladak. Gateguna, kuadrien eguna eta Iruñaan fa hartu duen gau antimonarkikoa. Aurten hogeigarren urteurren hau bospatzeko egun berezi bat gehitu diote egutegiari. Hogei urte azo hastintzen eguna. Taerrak kalegira kuadrilen bazkaria kontzertuak egitaraboparoa prestatu dute egun horretarako. Baina ez hori bakarrik ilabete osan zehar eta, Gaurtik hasita zita, ekimen ezberdina kantolatu dira. Esate baterako, e, joan den aztean, ba, lokalean, e, maien guru bat ospatu zen, eta, bueno, ba, doni maneko gazte mugimenduari errepaso, errepasoa egin zieten, eta urte guzte hauetan, asamladatik, pasadiren, hausokide eta eta lagunen, ba, basola zaldiak, entzun alizan ziren. Eta bueno, hau ba, da, Xan Mesalado Niwaneko gasta ensambladaren 20. urteurrrena. ¿Se persigan las ideas altruismo y reflexión? Se caja con Cañones, El silencio del terror. Y aunque el pueblo calle, y no salga a la calle. La rabia sigue ahí hasta que un día estalle. Eran buena gente. Eran buena gente. Saco y avanza Eran buena gente. No censuran, discriminan por buscar alternativa. Dibujar un mundo nuevo Que ilumine nuestras vidas Nos llaman absorbidos Parte del problema Marioneta Sin sentido De un mundo en quiebra Eran buena gente Eran buena gente Saco y Bansetik Ana gente Eran buena gente Saco ivan seguir Eran buena gente Eran buena gente Eran buena gente Saco ivan seguir ona gente Bueno, valen esa digo suegun momentua gaudeko lenego bueno, eta egiteko, bera, bueno, ba la que jarriko gara, eta oraintxe berda en suekin gaude. Es que te Mostrando el camino que se hace al caminar jugando a juegos de niño Que me llevarán a mi destino en esta vida Al borde del abismo y veras que fácil caerá Cuando recogía moras contadas esas historias sinceras, humildes, eran de verdad Construíamos aviones de papel, cogían vuelo, nuestras mentes nunca volverán. Bueno, va, va, diru, va ya, a dirudí, va a lo ya a en esta aldea en la que lo gasté checoquidea Gabón, Gabón. Eta bon, bai. eusobatu entzuten izut Bai, vale, bai, itxar un segundu bai. bueno, Zagiatuko gara konpontzen e horaino beto entzuten duzun Bale, bai, beto bai Et, Eta, bueno, bai, lehen da bizi izkerrik asko Gurekin izatea gaitik Ba, zuei eh? Eta, bueno, ba esan dugun bezala Lakelo gaztetxak, santurtxiko gaztetxak Amabos turtoz patxen ditu, ezta? Ba, bai Ez takit eh, imaginatuko genuen Baina, bai, amabos gartena da Eta prestatu duzue bereziki ba egitarau oparo bat, ba Pirillarena más 7tik, 27 da, normalean e, ostiraletan hasi e, izan gara, baina bueno, aurten ba, bueno, izan da, ba buna, bat berezia egitagatik edo, ba ostegunean hasiko gara 17an. Eta ba bueno, ba, prestatu dugu da bat, ba erritik ba pizkat ba egitarauaren publizitatea baratzeko eta holan Eta gero bederatziek eta hornetan, ba laburmentraia emanaldi bat, ba bueno, pista bat ba, azteko, ba ja, <laughs> elkar ikusten hasteko eta ba bueno, sentsazio hori egitzeko. Ja, venga gara. Eta ja ostiralean ba, benetan, eh, betiko ja klasikoa den e, gitaragoarekin, ba hori txupinazua, parrillada eta ardoiturria. Eta horrekin aurrera. horrezgain, ba bueno, elektro fanfarria bunk izango dugu. Ba, bueno, portuko musikari batzuk, ba, bueno, kaletik eta kaletiketa jotzenak eta gero gazetze barruan, ba, bueno, musika eta dantza pizkat, eh, dira irrufosekin. Osondo. Bailaruma taiko eh, eta eh, está. Barkatu? Bai, bai, aiz ahorrara garraçando doako azoka e, izango dugu, Gazetzen ba, bueno, ba dagoen da ola materiala, pues, bueno, bai arropa, bai musika eta Ba bueno, ba, nahi duenak, nahi duen hartzeko, pisikabate, logika, komertzialetik anpo, e, ordubiak eta laurdenean e, bazkaria izango dugu enkarterriko bertsoariekin, eta sortzeketan lorenetan kontzertua ezinean humano eta hene taldeekin, Igarnean, e, ba, bueno, pixka ba bat la, e, lasaiago, ba arratsalde akustikoa izango dugu, ba Ian Mason, las Transpresetas eta beste kantautoreren bat ere izango dugu bertan. Eta astelenean ba bueno, e, dugu korbidez ezaguna dela, Santurtzin tradizioa da, ba, bueno, egun horretan eh mendira egun pasa eta holan, eta bueno, ba, dugu ba bertan ere fiskat eh presentzia ukitzeko eta Arratsaldean hasiko gara hitzaldieekin, seguno, eh, aste osoan xeher hitzaldiak izango dira. Orduan, e, azteleenekoa, Astelenekoa izan da Madre Unidas con Ladroga el Carterena, bada, ba, bueno, elkarte bat 80ko hamarkadan sortutakoa eta bueno, ba semeada bak, e, eroinaren holdarraldi horretan horretan erori ziren namak. Eta ba bueno, neiko jende gaineroa eta bueno, bertan eh aurkeztuko dute altera duten libroa, e, para que no me olvides zenekoa, eta, ba, bueno, bertan e, izango ditugu. Gero, azte artean, berriro itzaldia, itzaldi eztabai bai da, e, generoa eta gatazkarmatua, karmatua, behirada bat etako emakumei, eta, bueno, ba, horren inguruan tesi bate argitaratu duen emakume baten, e, ba, bueno, itzaldia isango dugu. E, Asteazkenean azkenean, e, Andaluziako sat e, sindikatuko gazteriarloko kideak etorriko dira, eta ba, bueno, bertan egingo digute e, ba, sindikatuaren eta gazteriarloren ba, bueno, historia piskat eta unkaratzen duten lanaren inguruko ibirbide txiki bat. E, Oste gunean, ja hogeita laua, izango da berez e, gaztetxaren amabost garren urte horrenaren eguna, eta, ba, bueno, hartzaldean karta behiak eta antolatu dugu, oain arte beti egin dugu, ba, bueno, alako urte betetze jai ziki bat edelan, eta orta, ba, bueno, a, pixka bate parte hartza edo izateko, ba, tartadeik eta egin dugu, ba, bueno, ba, bakuitzak berea etxetik ekar dejala, eta ia zelan, eta zazpeketa ordenetan hitzaldia izango dugu, gamonaleko e, kide batzuekin, ez, ba, bueno, e, ja denok ezagutuko dugu, ba, gamonalen zer gertatu den aurten, la tradición, o sea, horrek ba kanako, eta bueno, duela urte batzuk eh gerdatu ziren ere lizkar batzuk eta bueno, aurten ba badakigu denok bolarraekin eta ezertatu den. Eh ostiralean ya izango dugu, ba bueno, improvisazio batzuk eta plan eh eingo dute, zera eh bueno, aste gaztetzean, eta bueno, ba beraiek pestatuko dute pizkat, ba, zaioa eta Eta horren ostean bederatziak eta taletan herri ah. afaria izango dugu, sukaldaritza e, taierrekoek egingo dute. E, bueno, egun bueno, eguna opizkal ba, bueno, ba, taierrek ba, erakusteko zera egiten duten eta eta 10ak aterrenetan, ba pasela eta plibakak. Ba, bueno, ja hitzaldiak ba, alde batera utzita, ba pizka ludikoagoa eta ba bueno, ba, jendeak aprotsu bat <laughs> mo, moña sarena hitzeko eta larumbatean, batean, ba, bueno, Goiz ez astau eser, se bueno, ya beres e, ostira los reto na Jaiak eta ba, bueno, igual, Goiz hobek espira osaman korra kizango eta ba bueno, eh arratsaldean, e, eta ordenetan konzertu izango dugu, Ernia, gaitze, Toni Metra y Luis eta un de furia taldeekin. Eta amaitzeko igandean, ba txapelketa batzuk izango ditugu, 7 aurrera, ba ping ina, igela eta bueno, Ja, holan, ba, zenbaz, azken eguna pasatzeko, holan modu ba, aurri, ludikoan eta gehiarik eskatu gabe. Bai, gainera, nekatu tairitxiko esarete ikusita, jo, prestatu duzuen benetan, egitarau eh? oso paro eta ipatu duzun bezala, aparte hartxaila. Azkenean, zesperintza izan duzue beste urteetan, holan, ba, igual urte urrenean, e, gauza gehiago antolatzen direnean, hurbiltzen da herriko ba, er, jendea, dugu hurbiltzen da normalean hainbeste gerturatzen ez jendea ori ba, bai urtero ikusten dugu, es, ba urtero tortzen da usoko jendea bertan ino ezena. Baia bueno, ba, ikusten du baztait, parriga da. Pues bueno, pues hurbiltu konai jaia da ausoko kim ba, que Eta bueno, pues hurbiltzen da, es, bueno, ba eta hostia, ba, bueno, xeandu da ukasuen ez dakiz zer, eta bueno, ba, erakusten duzu zu jartzetzea alde horretatik, ba, jo, ba, ni ustez oso positiboa da, es, la ba. Eh bestelako harreman bat sortzen duzu, azkenean egunero gaude hemen, baina ff, igual jende astaurbiltsen dena dela koagatiti. Mm, izan daitezke aurriritziak, izan daitezke ez Izan daiteke beste barik eh kuriositate falta, baina bueno, ba, data hauek beti importanteak dira horreseetarako eta bueno, horrez ba, gain ba, inguruko herrietako jende pillo batere hurbiltzen da, zikuzudia ja, tradicio.gate laukala honek. Eh bueno, ha dugu 15 garren urte horrena dela, e, RS esaten da, baina gaur egun, bueno, Gastetxe Guichi e, iristen dira diño horretara eta bueno, igual ez dakigu zein kontratual dugun apur batzuen sekretua, e, zelan dago, ba bueno, barneratuta la kelego Gastetxearen presentzia ta ber eh da giren ditu zuen aktibitatea kausoan eta bar. Hombre, sekretua, <laughs> ezagitz, ezagitz ez sekretu dire daukago, baina bueno, azkenean ba gausak egitea eta gauzak egiten jarraitzea eta bueno bai auzoa e, aipatu duzula ba, importantea dago hor beresz e, taukagu holan desalojo meatu staizuna nezan argirik baina baldin badago desalojo arriskua auzoarekin baterakoa da eh bouillon auzoa e, e, gazetza dagoen auzoa ba, bueno, udalak eraitsi nahi du bada oso, oso proiektu zarra ba dira urteak eta berez ba udalak bota nahi du gaur egun ba 150 familia bizi direna auzo bat 1000a piko etxe bizitza erikitzeko. eta bueno proiektu horren barruan e, gaztetxea kokatzen da orduan ba bueno azkenean eh ergitasmo beraren barruan sartuta egoteak ba halako e, elkartasuna eta halako elkart laguntza, ba mm, behartzen du iaia izango ia, luke laguntzen du baina aldi berean behartzen du eta bueno ba ezbait eh askenean bada mehatzu sentozi hori baina aldi berean behu hemen gaude eta jarrintzuko dugu aurrera egiten eta ba bueno horren adibide dira adibidez ba duela urte batzuk berreskuratu ziren e, osoko jaiak ez, ba elkarlanean auzo elkartearen eta gaztizolen artean eta bueno lar iguale eh, jakiteko gaur egun lakelo gaztetxean, sede eh, astero astero selako setaller do se 15 eh, verdines 72 Ba, bueno, berez, e, taller 5-ak dira aztelen egiten eiten den e, autodefentsa feminista, azte azken ero e, antzerki tallerra, lehen e, aipatu dudana, eta ostiraletan bihaztean behin sukaldaritza e, vegano tallerra. Hoiek dira berez, e, taller egonkorrak gero, ba, bueno, e, modu puntualean bestelakoak ere antolatzen dira, eta aparte, hostiralero irekitzen dugu kafeta, ba, 6 azpia kaldera, Eta bertan, ba, bueno, ba, hainbat e, ekimen eitzen dira, ba, bueno, zaiatzen gara eduki politikoa ematen, ba, bueno, direla itzaldiak, direla dokumental eman aldiak, eta horrelakoak, eta bueno, ja, horrek badaukade egonkordasun bat. Eta bueno, ba, horre zain, ba, sortzen diren kontua, edo ba, bueno, noiz behinka konzertuak edo antzerkiak ere antolatzen ditugu, eta ba, bueno, ba, azkenean e, pff, jendeak e, eskatzen duen, edo jendearen Genialen kezkei erantzutea, ez, eh, azken baten. Bueno, ba, emendike, hori ba, be, sorionake maten dizkizu egu, alde zaurretik. Nola ez, e, gitarau, potolo eta oparonetara jendea urbildadin animatzen dugu. Gu ere, zaiatuko gara, ba, noiz edo noiz bertara urbildzea, ma daude, nik jaz hitzatu ditut pare bat pare egun, eta, bueno, ba, okuoa ba, okupazio e, munduan ered dugarria edo den gaztetxe gaztetxe hoi ba, hori zorientzea hemendik eta zue nola ez, ba, azken hitzak botatzeko aukera. Bueno, pues, e, beste bariek ba, jende animatzea e, honetan guztia, e, parte parteurtzera. Bueno, e, astu zait komentotzea baina urti urhurrenean egingo diren ekitaldi guztiak edo haiik izango dira. E, bueno, otorguetan eta kontzertuetan borondatea e, pasatuko dugu, besterik gabe orduan, dirua, ezta ia itxakia izan, e, bertan parte sartzeko eta, ba bueno, horrez gain bale, e, ba, harri dago urte hurrenean, ba, eta itxe ikusarritazunan diagoa dagoela, baina bueno, urte osoan ere hemen gaudela, igandero elkartzen gara zambladan, eta ba bueno, ba, nahi duenak, aukera dauka, nahi duena proposatzeko edo, ba bueno, besterik gabe, edo zinegunetan, ba, berri pasatzeko, eta ezagutzeko tokia. Bueno, mi esker bene benetan gurekin egote agaitik, eta sorionak beste benere. Bueno, ba, eskerrik azkazu hei, eta hurrengo larte. Ai, gaon. Zintz gona zuela klaro zeinareak emantzitu Zutzat lagia Dozeak egin nuen Angobiakia Kulpaduen arenzat Aukaz korajia Abaitz batek Jantzuen ere garrasika entzuten ari zara. Irola irratiaren albistegia. Kostalda! Arpenak zoteran naritzen dira Zerbait berezia izan zen Nere txat aurrera antzera bueno, eta hemen jarraitzen dugu garrasikan Aztele honetako garrasikan Amarrak laur den gutxilla da Eta egon gara entzun duzu mesala Lakelo gaztetxeko kide batekin Eta hemen dikaurrera ba, ikasle mugimenduarekin Zer ikusi daukatelen albisten blokera pasatzen gara Eta kasu honetan, ba, ikasle abertzaleek Israel estatu Genosidari boikota egiteko deia egin dute eta kanpaina honen barruan, ba, unibertsitatean gehiain kontsumitzen diren lau produktu markatu ditu. Horretas aparte, bideo bat eta 4 4 betekari internazionalista kaleratu dute. Eh? eta, bueno, ba, ba boikotonei deitzeko eginduten bideoa jarriko dizuegu eta, bueno, ba Oso interesgarria iritu segulako. Modu zuzenean edo zeharka, paleestinare zapalkuntza finantotzen ari gara etengabe: Coca-Cola, nesle, Danone, jafararanjak, hainbat dira hau albidetzen dutenak. Cook ikasleok eziguneetan seiinemendik kanpo produktua be kontsumitzen ditugu. Bai, Naita ez, produktu hauek kontsumitzerako orduan, Palestina derri aldearen zapalkuntza areagozeko eta potentzia militarren bitartez asentamenduak edaikitzen jarraitzeko dirua ematen diegu. Jafa laranjak. Karmel agresok produktitzen dituen fruituak dira eta Israel goztelaietan lanzen dira. Israelek, siriari golaneko altuetan lapurtutako lurretan batez ere. Karrefuren aurki daitezke. Danone. Danoneren institutoa Israelen ezarri zen mila behar zireun eta lero gita Honek, besteak beste, Eden Springs ur enpresarekin negozioak egiten ditu. Israelek palestinarrei udan, ura mozean, uronekin komertelizatzeko eta palestinarrak ura erostera behartzeko. Nesle. Neslek jubilia uart saria dauka. Sari hau, Israelgo estatuak ematen duen sari gaurena da. Israelgo ekonomia geien indartzen duen enpresari ematen zaiona. Marka honen produktuak edonon daude, eta formatu ezbernetan gainera. Izotkiak, ura, produktu izotuak. Nestleren menpe daude, Kit Katz, Maggi, Neskafe, besteak beste. Coca-Cola. Kompainia honek ezne esplotazioak dauzka Israelen asentamendu ilegaletan batez ere Israelek siriari milagatzireunet erirogeetatazpian laportutako Golaneko altuetan eta Shatmot Metxolan. Ezin zindu guaztu kogekolaren esku daudela Fanta, Powerade, Suez, gainera militar Israelek euren kampamendu militarretan marka honen nahi beste produktu dauzkate Estatu Israelarrak eta konpainia honen daukaten erlazio onaren senale. Produktu hauez gain, barrakodaren hasieran, zazpire honda hogeita edatzi zenbakeaguten produktuak ere, irrelen ekruztutakoak direla azimarratakoa da. Kafetegiak, supermerkatuak, bazilotako makinak, gure eziguneetan, hainbat esparutan aurkitu ditzakegu palestinaren zapalkuntza gultzaten duten produktuak, eta hauek boikoteatzeragoaz. Baina ez gara, kontsumitzari ustearekin konformatuko, ez. Gure eziguneetatikat nahi ditugu hauek ustiak, ekin eskola internazionalistari. Gora Palestina askatuta. Bueno, ta bideo nesgain ba esan dugun bezala bian aldizkari internazionalista ere dute ikasle abertzaleakek eta bueno, ba Ikasturte honetako alean Palestina hartu dute ispiden nagusi, erabateko aparjaidean bizi den herria titulupean eta Palestinaren egoera sozial eta politikoaren inguruko azalpenak emateaz gain Israeliko boikotagiteko arrazoiak ere plazaratu dituzte aldiskarian bideoan bezala. Eta bestetik ba, Venezuela, Galizia eta Herrialde Katalanekin ere ba keinu bat izan dute eta jarraitzen dugu ba, oraindik ere ikasle mugimenduak, eta, bueno, irakaskuntzaren inguruan e, mande ematen diren mugimendu hauekin, kasuanetan, gerreba egun batek bukaera eman baitzion ostiralean sarri gurengo eskolako mobilizazio asteari. Eta eskuntza komunitatea gogorzalatu dut, atorrenik asturteari begira bizko duten pilaketa, berreundago gaitamasei ikasle berri jasoko baititu dagoeneko gaineska dagoen eskolak, eta nafarroako gobernuak ez dio arazoari komponbideri keman, Eta bueno, ba, salak eta guzti hori ere haotxa.info ba, e, atariak ezken digun bideotxo baten daukagu, beraz, hori entzungo dugu zuzenean. Haotxa.info bueno, ba, Hori, mila bederatzen dut hori eta mazortzea garen urtean, e, eta Euesi Barrako dualetzeak e, peziz famatu delako hori, izarmen bat zeinatu zuten, Eta itxarmen horretan argita hori jartzen du, ba, nola, e, biharko gunean, hemen, egonbarko iratek egina, eginean, ba, hori, bi aurre eskola, bi eskola publiko, eta ikastetxe publiko bat. Ta, egun aurkitzen gara, ba, bakarri daukagula aurre eskola bat, eta eskola publiko bat. Hor du, bueno, hortikan, e, bi mila bederatzen urtean, eskola berria egin zuten, eta hiru e, lerrotarako egin zuten, baina antzekertatu zuten urrengurterain ja eh demografia iku, demografikoa ikusita, ba ahonditze beharra ikusi zen, ahonditu egin zuten 5 lerrotarako, baina naman komunean eh komuneko eremuak eta ekipamenduta baina kontuan hartu gabe. Ordua hor ikusi zen, ba ka, e, kalitatezko eskunta ezin zela eman gure semea labei. margarren urtean eta 2000 maikagarren urtean e, izan zen askuntza demografikoa ikusita, ba, ikusi dugu ba, beharra daugela eskola berri bat zortzeko. Adituek eta teknikariek ere ikerketa batekin zuten eta e, baietzi zuten ba, beharrezkoa zela eskola berri bat. 2000 urtean nahi jaio zehai oziren begozen marume eta kalkulatzen daia Estadizikaz dioten bezala, urtero, horren erdiak hautatzen duela eskola publikoa. Eskuntza departementua eskuntza zailak eseskoa eman digu, beraiek esaten dute ondo antolatzen baldin magara ba, sartzen garela, eta guk esaten dugu ez dela antolakuntza kontua. Hemen nahi dugula bermatu gure eseme kalitatezko kalitaztezko eskuntza eman zaiela, eta daukagun eraikuntzarekin ez dela nahikoa irakasilego, irakasilegoaren izenean, eh? E, bueno, eraintzea duertan ikusten duguna da ezkuntza departamenduak ematen dugun erantzuna oso pobrea dela, eta azkenan, ba, planoetan, papereetan, eta metrukargatuetan onarretzuz, ba, adirete ba, zuerangurterako e, mila ikasle, ez zelo dira, eta mila ikasleetakik bostondagoetago eta bostago e, izango dira. Bona ikusten. Ikustan dugu, eh, ezkuntzan etartamendutik ematen diguten erantzuna, azkenean dela eh, kopuru batxoetan, edo zemaki batxoetan baina bituz, edo meto karratu kopura kontutan hartuz, baina ikustan dugu, buna, azkenean, ba, eh, pertsonen inguruan hitz egiten ari e, garrera, eta azkenean, bagañera aurrean bueno, e, gurtean bosteunda, e, aurrezkuntzako, bosteunda guta bost aurre dongo dira. Gitu zen zaigu, aurre ba, kopuru horri, ba, e, ba zakit, e, berezi bat bat duela, traktu berezi bat bat duela, goxotasun tiro duela, eta, eta, bueno, ba, kopura hori doela, ba, arazto asko da kareta. E, gero ikasle kontuan ertua, hartutare bai, e, e, bat joran ez dago e, leku ezkairik, eurialit emadu, eurialit emadu, aurrak e, egoteko. Bueno, eta esikon motriz tazdeari dago kionez, aurten, e, idugurteko ikasleek, izan dituzte, eta lauta eta goizturteko ensaiorak dela eta, eta aurrengurtean honi gaituz 1910 gelaregiago ez dakigu psikologoak e, saiori izanen dugun izatekotan non izaren diren ze aurten e, da dela txikiada orduan horrengurteari begira ba ez dakigu izango den kezka hau e, departamentuari ezantzitzaion eta erantzun bai izan zen R provinztisen abituzen zitu её büaient ez dute. Karartzen drish zitzu eta zorla erivilik euskomen euskal. sooa umtizatzi dutipo abitu Sel Ora ze 159 E, sarri gurengo bai eguraso arte irakasle taldekoen eta azkenik ikasle gazten ba Espenak eta Arasoaren azalpena. eta aurrera jarretuko dugu kasu honetan behatu ingurua normalizazioan iraultza bat izan liteke inguratzen gaituzten obiektuak bilustea lopean, ba, Euskal Herriko unibertsitatean arte derrak ari den Gazte Batek, percepzioaren eta komunikazio gerriaren inguruan egindako osnarketa interesgarria ba, irakurriko dizuegu. Eta inguratzen gaituzten objektuak bilustu eta begiradaratago eramatea normala bezala saldo digutena iraultzeko modu bat dela uste du. Eta, bueno, ba, segituan bere osnarketaren, ba, bueno, hori irakurriko dizuegu. Bizitza honetan gauzak behatu gabe ibiltzen gara. Oiturek, bizimoduek eta ekintzek bideratzen dute gure bizitza. Ibiltaria gara eta oarkabean pasatzen ditugu ingurase inguratzen gaituzten elementuak inbaditzen gaituen errutinan. Etika, lana eta denbora oztopo dira. Eta ez diogu gure buruari denborarik eskaintzen, ez diogu gure inguruari denborarik eskaintzen. Zentzu horretan, hemen kokatuko nuke pertsepzioa eta inguruaren beaketa. Hau da, inguruan ditugun gauzei herreparatuz gero, aratago doazela oartzea. Gure begira da agarbi balego, dena izugarria izan bailiteke. Aurren, mundu, aurren munduan oraindik inguruak gugan eragin gutxi izan duenean, gure gureormen bizian objektuei bestelako erabilerak ematen dizkieegu. Aztengo zen eean objektuak objekttutzat ditugu, eta bakoitzari etxikitzen zaion funtzioa eranzten diogu. Auukiak esertzeko dira: mailak gainean jarduteko, boligrafoak idazteko. eta funtzioa er eraaldatuko bagenieke, Aulkiak gauzak gainean usteko erabiliz, mailak dantza esen atoki bihurtuz eta boligrafoekin paper bolatxoak arma sortuz, gauzak horrela direla erakutsi digute eta askotan beste erabilera batzuk debekatu izan dizkigute. Horregaitik, txikitako sormen mosketa hori, egon zen, gara itzuli eta horren begirada garbira itzultzera animatzen zaituztet. Objektuak eta inguratzen gaituzten gauzak bihurtuz eta begirada aratago eramanez. Idei hau normalizazioan iraultza bat izan daitekeen hinean iraultza egiteko erabiltzen dugun adierazpen komunikatiboetan aplikatzeko gauza baliagarria da. Oikoa dena kolokan jartzen denean hausnarketa prozesu batera aramango gaituen bidea bihurtzen delako. Norberaren percepzioan dago gero esau garri atxikitzea irudi bakoitzari. Beraz, sormenari eragin eta arrunta dena irauli. Denbora hartu eta behatu gauza aktsinbolo bihurtu eta ekin lanari. Baurize, esan dugun bezala arte derretako ikasloaten, hausnarketa interesgarria. Amarrak dira, eta hemen tx jarraitzen dugu Irole Erratian, FM-ko saspi puntu bostean, garrasika irratxa Eta jarraitzen dugu ikasle mugimenduen albiztez berdinekin, kasuanetan mende baldeako lehenengo ikasleguna eguna, antolatu baidute, eta mendebaldeako ikasle mugimenduak, ba, ikastetxeko lehenengo ikasleguna, antolatu desan dugun bezala, ba, izan ere ikastetxeko ikasle guztiei, deialu luzatzen di, apirilak amaseian burutuko den Egun horretara. Eta hiru hitzaldik gorpustuko dute ikaslegun honen edukia, izan ere lehenengo maiako entzat sortxiterritatik amarrak eta amarrera. palestinari buruzko eta laugarren orduan ukraniari buruzko itxaldiak eskeniko dira eta bigarren maiako entzat aldi sortxiterritatik agoizeko amarrak eta amarrera, buruzkoa. Beraz, bueno, mendeko bende, lehenengo ikasleguna, apiria kamaseian, eta balak izoe sortxiterritatik amarrak eta amarrera, eta, bueno, baitzaldi ezberdinak izango izango dituzte. Eta, bueno, abukatzen goaz ikasle mugimenduekin eta irakaskuntzarekin daukaten albistek, kasu honetan irumila lagun batu ziren sortzenek oia, oibarren antolatutako jaialdian, eta Euskara legeak inpozatzen duen zatiketaren gainetik Euskal Eskola Publiko Berria aldarrikatu zuten. Eta bosgarren urtea da sortzenek jaialdi hau antolatzen duena eta sonifikazioaren aurkako jarrerak zein jaialdiak berak geroz eta harrakastuan handiago duela aspi marratu dute. Eta horrekin batera sortzen elkarteak ezberdinen arteko lankidetza nabarmendu du nabarmendu du denok baikara euskararen erria erregustiak dira euskararen herriak. Eta bukatzeko ba... Aurreko ostegunean, apirilearen amarrean, talde batek e, unibertsitateko banketxea okupatu zuen gazteisko kampusean, eta ekimena utasen igoera salatzea zuen helburu. Kartel ezberdinak eskuan zituzte larik, bat egin zuten banketxe barruan, tasen kontrako, eta eskuntza publikoaren aldeko hainbat hainbatoiu eginek. Eta komunikatua irakurriko dizu egu segituan gure fakultateetatik, gure karreretatik, gure liburutegietatik botatzen ari gaituzte. Ezkuntza duin bat izateko eskubidea ezestatzen ari digute, ikasgelako kaleratuak gara. Langilleriaren kontra, gogor jotzen ari duten politika neoliberalek, zerbitzo publikoen eta eskubide sozialen murrizketa, ekartzen ari dutenak unibertsitateetan adibiderik garbiena izan dute, igoera zenigoera batekin kaso askotan, euneko irurogeita baino gehiagokoa izan dena. Euskadin konkretuki naiz eta Eusko gehiurlaritzak eszon hartu bimila sortzi etau urtean artean ikasleok tazen ehuneko hogeita igoera gehitua baino gehi gehiagokoa jasan dugu. Bimilata eta bimar artean ehuneko geitaderattzekouma sortzikoa eta bi eta maiu artean ehuneko zorziko adikoa. Aurre kontuen murrizkitaren ondorioz ikasleriaren ehuneko geita baino gehiago baino gutxiago parkatu goi gemailako ikasketak egin ditzake. Estatu osoko ikasguneetako milaka dizki den eguneroko errealitatea bere ikasketak bertan behera ustearena da. Bere matrikulak ordaindu esinik edo eta bere fakultatea iztearen ondorioz. Bere bekak entzearen ondorioz ordaink eta epea gainditu dutelako edo esailako fragmentatzen eta ikasgelatik kaleratzen dituztelako. lako. Eskuntza, kapitalaren zerbitzura ari daipintzen eta ikasleok ez dugu onartuko. Beraz, Gasteriarenganako eta Eskuntza Komunitatearenganako deialdia losatzen dugu politika horren kontra egiteko, gure eskuntzaren kontrako lapurketari aurre egiteko eta unibertsitate publikoetan enpresa pribatuen esku hartzeanen kontrako altxamendua burutu dezagun elkar. Ikasleariaren antolakuntza, ekintza zuzena eta mobilizazioa aldarrikatzen dugu haien interesei aurre egiteko. Langileon alabok ikasi nahi dugu. Tasak ez eta krediturik ere unibertsitate publiko eta doakoa eta bueno, ba, ikasle kintzak ba, deit, bueno, egin du ba, oarrau eta eta deialdi hau eta onaino esan dizugun bezala ikasle mugimenduarekin lotutako albisteak Y escapo de la hoguera, el mcudo aguardiente Sana dos males no so te más fuerte, olvido mis problemas Tanta mi mente mi cuerpo se aleja ya no quenvalientes que declaren su amor después de quererte. creo yo hey -ho, destilador, el fondo de oscos creo yo hey -ho, destilador, el fondo de oscos creo yo hey el fondo de oscos de la hoguera, el más crudo aguardiente, sana los males, nos hace más fuertes, olvido mis problemas, canta mi mente, mi cuerpo se aleja, ya no quedando dientes que declaren su amor después de quererte. Estigilador, el fogo de oskos kreoio Ego, hey, oh, estigilador, el fogo de oskos kreoio Hemen jarraitzen dugu, eta albistekin aurrera goa askasunetan basterketaren aurkako aldarria zabaldu dute bilboz arretik udaletxera eta hori gaur goizean izan da eta jendetzak parte parkatu gaur goizean ez ostiral, e, ostiral goizean izan zen eta jendetzak parte hartu zuen Bilbo Zaharra eta Udaletxea batu zituen basterketaren aurkako gizakatean. Eta protestaren bidez, argi utzi zuten Udaletxeak ez duela eserregiten Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabalako auzoetan ematen den giza basterketaren aurrean. Zehia bete iraunditu Bilbo Zaharrean, San Frantziskon eta Zabalan giza basterketaren aurka egindako kanpainak Eta hostilalean manzioten bukaera gizakatea baten bidez. Eta auzoa eta Udaletxea pertsona hororen duintasunaren gaitik lelopean batu zituzten. eta uriola.info atarian ba, argazki galeria polita daukasue ba, ba bueno, e, mobilizazio horri ba, irudia jartzeko. eta bagoaz e, astebukaeran ere e, kasu honetan bilboko areatza nauzo tarroke kantolatutako auzoen egunera ba, bueno, ba jaso baitu badean dia Eta bilbotarrek bat egin zuten jai jairreko jendefentsarekin, ba, jendetza gerturatu baitzen areatzara, ausoetako jai batzordeen ausoetarrok kordinakundeak, eta bilboko kompartxe kantolatutako jai aldionetara. Ume, gazte, eldu eta adinekoak ikusi alizan ziren jolasean, dantzan, kantuan, eta jane danean. Jai giroan, ezin jo beto pasasuten bailarun batean, eta baita igandean ere. Eta ekitaldirik esen falta ausoaren egunean, hauzoen egunean parkatu. Aldarri, Aldarrikapenerako tartea ere izan zen, larumatean batean, ordu batetan, arriaga plazan, elkarretaratzea burutu baitzuten, bilboko hauzoetako jaien defentsan, udalari implikazio gehiago eskatuz, eta itortuz, ba, azken urte honetan, udaleko zail batzuekin pauzoak eman direla, esaterako espazio publikoaren erabilerako bulegoarekin, batzar batzuk eduki ditugu, eta zenbait aktuazio horrekusita daude. Edota, berdintasun zaiarekin, elkarlana, elkarlan esparru bat bilatu da, Baina, oso arabera, oraindik pauso gehiago eman berdira, besteak beste, diru laguntza arloan. Nola uleora ditak kirurunda kirurundaberro gaita euro bakarrik emate, jaietan egiten diren, jarduera guztiak antolatzeko. Eta, bueno, ba, galdera hori plaza dute, eta baita ere, dugun bezala, bezala, uriola.info, bai, abitu zua, argazki galeria polita, bai, egon ziren, bai, e, e, bueno, argumentzako ekintzak, larun bateko paia lehiaketa, eta baskari herrikoia, ja. Elkarretaratzea, e, gero Urjolasak, horre piraguekin eta auzoen ba, oso, parte hartzarekin, ba hori baduzue bat duzue, uriola.info, margazki ba, galeria polita. Eta kasuanetan ba, Bilbon jarraitzen dugu, eki txamponak lehenengo jabeteari gain begirada bat eman baiti eta erronkaberriak proposatu bait ditu. Eki elkarteak ba, izen berdinaren txamponaren bultzatzaileak e, gaur bertan orkestu ditu bere lehen hileko jarduren emaitzak. Eta bueno, ba, esan dutenez berreunera biltzailek eta hogeita marzaltokik baino gehiago osatzen dute haien e, sareak. Eta ba, bueno, ba, peio lopet demunain e, txamponaren bultzatzaile batek gaur goizeko agerraldean azaldu denez ba, lehenengo jabete honetan erabiltzailek irumila eki baino gaiago eskuratu dituzte eta komertzioek ez dute kopuru horren gehiengoa eurotan aldatu. Dirua gure herrian geratzen da, saltoki batetik bestera pasatzen da, eta gertuko ekonomia indartzen du esan du ordezkariak. Ekimenaren sustatzaiek, adierazi dutene, zilabete honetan lotutuko berronbaskidek, egunero gerdutik aldaketa sustatzen dute. Bilbotik haratago, Ba, urrengo pausetara begira, ba, ekiren elburuen agusia, udalerri berrietara zabaltzea dela plazeratu dute, barakaldo eta amunitibarrek, aldaketa bulegoak epelaburrean izan ditzaten dugu. Hala ere, zabaltze prozesuenek espresarik ez daukala, eta gehitu dute izan ere udalerri berri batean ekia erabiltzeko, naia hausokide eta tokiko saltokietatik jaio behar baitu. Azken finean, hauek bai dute inguruaren behar izanen esagutxap. Eta... Azkenik, hainbat merkatarik txampon berria txikitzeko arrazoiak azaldu dituzte, Artekale gehiago eta dagoen abrazaz platineko iliak ekira gehitu nintzen nire merkatutik, arrazoizko ekonomia, jasangarri eta gertuko asustatu nahi nuelako. Ba, bueno, hori sandu bat, dakizu hori da eki txamponarabilitaiteken e, lokaletako bat, eta Cafe liberpuleko Alberto konako asprimarratu du txamponak merkatarien arteko salmentak bultzatzen ditu gertuko zarea indartuz. Enpresek ere, txampona bezeroen fideltasuna leialtzeko tresna egokia dela uste dute. Amaitzeko, bagamente elikadura dendako idoiaren mitzen arabera, ekiri esker dendan jende gehiago sartzen da esan du. Beraz badakizu, eki txampona, ba, bueno, e, martxan dagoela, iabete bat badalama Bilbon funtzionatzen, eta okera daukazuela, bai e, eskuratzeko, eta baita ta, bueno, bai, Bilboko bai, taberna eta denda ezberdinetan erabiltzeko. Eta bilbon bertan, orain dik, ba, bilboko alkateak, frankistak eta demokratikoak batera daude berriru daletxean. Eta askun alkateak iaurretik agindu zuen, ez dutken duko alkate frankisten kuadro bat ere, historia egin behar dugu. Eta, bueno, ba, alkate burrundatxu honen asken sisnek e, antua, hor ba, bueno, ba, da, ojarretzen du polemikak. Eta... Ba, ezuen ez azaldu ordea, historiandoen digunola errespetatu barden, ondoreko, ondorengo diskurtso osoa, ba, ehatxe bildu taldea egurtzera zuzendu baitzuen, eta ezuen ez beste argudiorik eskeniere, ba, frankoren naltxamendua eta diktadura sufritu dituztenen gaitik, eta euren zeniden gaitik, tuttik ere, ezuen ez aitortu, eta kuadro eta pertsona kriminal batzuei, alako begirunea, ba, izatea, ba, salagarria da, eta, bueno, ba, Biktimoekiko justizia eta gora zarrea, ba, ba, noizko geratuko diren. Eta, bueno, ba, esan dugun bezala, e, hortik iabete terdira, batzarrean batxarrean, EAJ eta PSR-en laguntza, zerabaki zuten, ba, frankisten kuadro denak, retiratuak izan, Eh, izatea korridoren nagusitik, baina ez bakarrik frankistenak, baizik eta demokrataenak ere, eta dendena kudaleko beso lairuan, nahi zuze, pepek erabili izandako dako gelan, ba, berriz elkarren ondoan ipintzeko asmoarekin, historiarekiko inmizio laburrarekin, bada ere. Eta dirudien udaletxeak, hain zoberan ditu lokalak, ze, bueno, nahiago duela gelabat museo bihurtu, herritarren bilere eta erabiltzea baino, Ba, bueno, hau ba, irte mide sal, Salomoniko eta Faltzu hau ba, antxestu dute. Ba, udalean bertan leku zaldatzea eta, bueno, adenak batera jartzea. Ez baita Alkate Frankisten argazkiak erretiratzea. Eta, bueno, ba, ba elkarte eta ugarike ba, salatu zuten bezala jarraitzen dute oraindik Bilboko udaletzean Alkate Frankisten e, kuadroak. Eta, bueno, ba, azken, bueno, beratzi aparatu amarraketa mairu minutu, eta, bueno, geratzen segun denboran ere pare bat albiztegeiago ditugu agendaren horretik, baina denbora purtsu bat dokaunez, musika ere entzungo dugu. Escarriada, proscrita y sin valor Mesías de carne y hueso Era todo corazón Y tendió el libro sagrado Creando confusión Barrabas en la Biblia No lo hizo mejor Templarios jodidos bastardos Templarios jodidos bastardos Viviendo en la edad media Cantan al mismo sol oskrito va setxarri aran atzera honetan buru honeta independenziaren e, aldeko galdeketa bat egin zen, eta eguneko larrogeita malaua atera zen ba, baieskoarekin independenziaren alde, eta parte hartzea eguneko berrogeita bikoa izan zen, eta ba, mila bederatxerunda larrogeita malaua her erritarretatik, egun boparkatu sortxerunda berrogeita maikak hartu zuten parte bosketan E hoyetatik sortironda la laguna euskal herriren independentziaren alde bost zuten eta masorchik aurka. Eta ariketa demokratikoa izan da adierazi zuen ba, ekimenaren Ekimeraren bultzatzaile 13 plataformak. Eta dionez ba ekintza simbolikoa izan da ikurrorok duen indarreta pisua daukana eta etxarriaranatzen nerabakitze eskubidea berreskuratu da. Benitoko demokraziari bizkar ematen dioteen boter echuei monopolioakendu eta herritarren eskura jarris. Bueno, ahora ya saldó su ten a Mairuco Kidek. Cuando escribo en la celda todos mis poemas Como el buen artesano trabaja la madera Como aquel tingüisel acompaña mis letras La lija y el cincel son sus herramientas Lloberá Cuando la lluvia prisas por los viejos campos lloverá y si siento su abrazo Podar mostrarla no bueno ni no no lloverá sobre estas dudas cadenas Mas la mentora cuanto mis fuerzas lloverá lloverá meneré mis miserias a cualquier desa Eta albisteen, ba, albisteen e, satiau, orain e, bertan itxiko dugu, kaso honetan iparraldera joan da. Ereintza kolektiboa orkestu baitute azte burunetan Bayonan eta doni garazin, Eta baionako plantona usoko okupazioaren ondotik abian emandeen kolektiboa da. Eta bueno, filma eman aldi bat proposatu dute ba, orkespen modura. Eta esan bezala, baionako plantaun hausoko okupazioaren inguruan hasi ziren biltzen eta bertako esperientzietik sortu zen kolektibo bat, sortzeko ideia. Ereintxa kolektiboaren bultzatzaien nitzetan, ipar Euskal Herriko aterpetxe egoera ez ezaguna izateaz gain, keskagarria da. Baina plantauneko esperientzia pozitiboak erakutsi du, atera bideak aurkitzea posible dela. Planton itxak erein erran nahi du gazkoinez. Ereintxa kolektiboak, Hortik hartu du izena eta hildo horri jarraikiko dio etxe bizitza egoera hobe bat loratzeko asmoz. Hiru helburu finkatu ditu hasieran kolektiboak, bizi baldintzen eta urgentzi asko aterpetxe gainen inguruan ikerketalan batera matea, okupazio modu desberdinetan bizi diren herritarren dekukotasunak biltzea eta apartekatzea eta gai horien inguruan jendartea sentzibilizatzea. Horretarako ere kolektiboa sortu eta proiektua askartzea izanen da beraien lehentasuna. Eta du flot legeak etxe uttzen desjabetxea gomendatzen badu ere, etxe bizitzasoari aurre egiteko ez da aplikatua eta dejabetxe herritarra komuzki okupazioa deitua, tresna alternativo eta legitimtimoa dela eta irudi txar bat duen duenez gainez. Prekarietatea eta baldin txatxarreko etxe bizitzak proiektu inmobiliarioen senalean diek gordetzen dituen lurralde honetan, eraintza intza kolektibak publiko zabala praktika horietara zentzibilizatu nahi du. Eta hainzi skuatet hilz filmaren zuzendariak e, jedi noak kolektibokoak segitu ditu, etxe bizitzaren aldeko beren borrokan. Hain zuzen, milaka metro karratu hutsak ziren artean, milaka herritar karrekan bizi dira. Filmaren zuzendaria, kolektiboaren deliber, deliberamendua eta holdarra sentiarazten ditu eta beste jendarte baten aukera erakusten du. Eta, bueno, baste buronetan, baionan eta doni bane garrazen ikusgai izan, dira, izan da dokumental hau Eta esa esamezala, bueno, badago kolektibo berri bat, ere intza kolektibo, plantoineko okupaziotik sortu, sortu dena. Eta honaino albisteak beraz musikapurtsoat eta araintxe bukatzen dugu agendarekin. Eskizpatera nuen ta buruan jarri nion Emaidazu bol tzaurain edo mongo isu tira Buxarinda bat jota bata What's for the radio, what's for the radio Whisky botila ba. Tzalu pasar batetan itzulin intzen etzera Nere maite derrari zorroa erakustera Berak errantzidan ez zaitut inoi Vanesca me amo allen, han pasan arduo comu shar in davudada. What's more than the ion, what's more than the ion wish keep bottiglia va lapurtu zidan zorroa kapitainaren emaztea zein emakume alproja busa binda baturabata guatzbo delerio guatzbo delerio guatzbo delerio buski botila bat galeo jaren gizonak bez daudeka ialdean ere judizioa zidatan ez naiz traigorea berriro noa gezide nakditu tatzean Bat hartu, Buzha, bat, ledio, ledio, bon bat. ba batetan va tertanar tu no em basamu zurenda badu da na what for the legion what for the legion uzki bot hilla bat nerevilla basultas adol ska larrian orkitu kon ausu durlini senegoirian beti maskordita mai taleneistaria ara batzenas ba vanautekal mitaniaren sti agnu sharinda badu daba, da badal uatsfo da deni on uatsfo da deni o badu sharinda da badal hortxe de hiedra taldea eskerraldetik eta, bueno, bagoaz agenda puntuekin aste arte dikaziko gara bihartik bertatik e, iralako egoetxean berba kafe etorri kafea euskara sartxera baitago huerdeko iruterditatik lauterditara gero algortako txorimalo gastetxean kitarra eta hierra ratzaldeko bostetatik seietara eta, bueno, a, e, la vecina del quinto reflexiona sobre el espacio erakusketa, bilboko ikateneon eh chirbilenea okin tallerra eh algorta basu tallerra bueno, okin tallerra bostertitan parkatu eh basu tallerra seietan eta eh bueno ba, ere beste ikastaro ugari eh asteaz generako apirriakamasei eh baokagu Ba, gauza bera, esan dugu, la vecina del quinto reflexiona sobre el espacio, ratxaldeko boste herritatik zaspitergitara, ikate neo nera Eta, ostegunerako erako, ba, azten gara, eh, bueno, batayer esberdinak gaztetxe pillo baten, eta, bueno, ba, ba esango dugu parkatu be, eh? baina e, deustuko gaztelokalean musika, zuzenekoak, akustikoak eta eurokaina egongo direla. Eta lakelo gaztetxean, asten da, a, ostegunean bertan, ba, ba bueno, amabozgarren urte urnaren egitaraboa, labur metrai eman aldiarekin. Baita ere, zamehar dugu, ostegunean, e, apir jak amasazpi, izango dugula, e, iralako izarbel txateneoan, arratsaldeko saspi terretan laur euro, euroren truke, Luki Maliz, Noruegatik, Akzidente, Madridetik, Warzone, Zaragozatik, eta Bertigo Bartxeronatik, ba, kontzertu potoloa, eta, bueno, esan dugume esan, lau euroren truke, arratxaldeko saspi terretatik aurrera. Badauka guere, Izarbel Txateneotik, ba, bueno, esan barada, jabeteko azken ostiralero, egon go dela e, afari barazki jalea. Gaueko, beteratxitatik aurrera, eta, eta bueno, zuzeneko ba, musika izango dugula. Eta, bueno, ba, e, lehen man egun e, lakelo gaztetxeko, ama bosgarren urte urreneko, ba, egitara ba, e, bosoa eserrepikatxearen, ba, bueno, zango dizuegu, askenik, ba, fucking film festival, e labur metraien, e, etxeko etxen egindako labur metraien ba, edizioa, bosgarren edizioa egingo dela. Eta, bueno, ba, ba, bidali daitezkela, We Transfer Bides, Pelikulitas Wise, abildua gmail.com era. Eta, ba, bestela, e, egunean bertan, ba, USB 12D batean e, labur metraia era manda, ba ere, posibla da. Gaia librea da, eta amabos minutuko ba, iraupena izango behar dute gehienez. Eta Fakin Film Festival hau, e, aiz arbeltzeko ateneoan, maiatxaren bian ospatuko da, beraz, anima zaitezte Eta, bueno, azaten dute audela dela bilboko festivalik kuterrena, ba, esgaldu, parte hartu, eta badakizue, urtero-urtero ba, divertigarri izaten dela. Badira gaudu kamarraketa goetazin minutu, eta gurre esateko ordueldo zaigu. Kasko gaur ere gurekin izateagaitik FMMko ehunda zazpi puntu gostean librean, hau izan da garrasika, baddakizu errepikkapena bihar goizeko hamarretatik hamaikaterdiak bitartean. Iuntasunaren <totipen> arnaan Iarki eta helrra. izango dituzuen hoi, ondo pasa oporretan, eta beste hi, animo, azte guztia, azberdinako haidira. Bene-benetan eskerrek azogurekin izate gaitik, eta aztei derra izan ezazuela, eta torren aztearen erarte. zutxik maitatu tako goi lurretak. Letra imortera sartu, atera bizerbeza horak, onelako gauat ezkalten ikestite. Ez Egiten da. Gaztu sozialaren, osasunaren eta eskuntxaren diru partidak murrizten dituzten bitartean, Estatu Espainarrean gasto militarra pertsona bakoitzeko urtean zaskueren euro baino gehiago da. Gaur egun munduan, berrogei pertsonako soldadu bat dago eta mediku bakar bat, mila hogeita mar pertsonako. Gerrateak deso bedutu nahi badituzu eta zure zergak non erabili erabaki, ken mokek lagundu zaitxake. ERA GOSPEN FISKALA Eragozpen Fiskal bulegoa martxan jarri dugu. Hemen errenta aitorpen egile profesional batek egingo dizu inolako kostu barik. Informazio gehiago eragozpenfiskala.rg webunean edo 689 4689 5898 zenbakian. Kenmok Bilboko talde antimililitarista.